Alhamdulillah nahmeduhu wa nasteenuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu. Ujërkoj falje për çështjen e suneteve të Takshamit. Un nuk poulet i falni sunetët për arsye sepse msimi nuk e keni pak të gjatë dhe ky është përmbledhje të gjithë msimet e kaluara. Edhe për këtë sulet them se kjo është më e rëndësishme se sulet e akşamit. Sepse dia është fars. Edhe kjo është një dijet që ne gjithë kemi nevojë për të dhe biem të. Kurse sulet e akşamit mund të i farijë inshallah më së sis. Dhe kjo është një lloj, do të më thonë është një mënyrë një orë të dietarët, transatorët dietar në rast nevojë. Siç ka thënë Mamaliku, i cili ishte duke studiuar me nxënësit e tij, edhe u ngritën pas Sufirezan nxënësit më vrap për të Falë suned do i thajmë Maliku rini ku jeni tha. Sa jote te cile ju do shkonni, nuk os me mirë se se kjo te cilen ju jeni. Po sunede qe do shkonni nuk kemo mirë saka, dhe dhe shal, shal, legje, se sa kjo, dia. Prandaj do mua na bëni hallo këtë herë inshallah, zakonisht inshallah ne do ta lejojm kule gjese. Kjo esh çka e mirë. Me dijen do të bashkohet me adhurimi. Dia pa adhurim. Të çon je në hombi. Me sa dia më sot për, për të zbotuar. Punë disa raste të tjera si punoi ti bëhet një përshtitje tillë për arsye të gjatësisë të mësimit. Ne kemi mbajtur në temën e kamatës, më sa më kujtohet paraqësisht rreth 9 apo 10 mësime. Disa raste të tjera. Edhe unë do të urpiqem shkurtimisht pa për tua shtjellojtë ato 10 mësime në një mësim vetëm. Domthonë e kuptonim paksa e vështirë është domosiz çështjën. Prandaj duhet pak kohë. Pëlla Kamat, në gjurë në rabët, shprehet rriba. Dhe rriba, në këptimin me gjusor, dhe thot shtes. Ka thonë Allah i madhuruar, u jurë bis sadaqat. Jurë bis sadaqat, në dhe që Allah i shtonë sadaqan. Jurë bi nga fele rriba, e shtonë Allah sadaqan. Dhe më dhe në kër një e jep sadaqat për e shtonë Allah, Allah e shumë pishonëta. Që që i fele rriba, dhe thot shtes, këptim gjusor, në dërsa në këptimin termi në regjik, termi islam të si në përdojmë ne, fjallë e kamat, tëse riba dhe thot, është një shtes në gjërë të vëçanta, i dhe shtu të më thënë në shtesa të këborgji në të gjithë e rastët. Shtesa të këborgji në të gjithë e rastët, dhe shtesa të këgjërë të vëçanta që do përmëndë në vijim, këto janë kamata. Kamata ka qenë ndaluar në shëriatet më parshme. Ajo ka qenë tekçi futet te kriteret, madje edhe vet filozofët e cilës kanë lidhje me fetë, ata e kanë pas ndaluar kamatën. Sepse kamata është një prej padrejsive të qarta, të cilat edhe logjika e pastër në natyrë pasi një zonë nuk i pranon. Prandaj Allahu më dhurou ka ndaluar totë çifutve, fot Allahu subhanahu ta wa taala al-Qur'an wa akhdhihimu ar-riba wa qad nuhuu anha. Inshallah Allahu Allahu më Allah dhuroi Allah ka mallkuar ata sepse ata kanë marr kamatën, thotë u akad nuhuan, nërko që është ndaluar për ta edhe në libër dhe të tërë ndodhët që kamata është ndaluar për ta edhe detajnë një të reguar më për para gjithashtu e të kështeret kamata ka qenë ndaluar ma dje, të gjitha kishat, edhe pse dhe më thoni i përkasin sekteve të ndryshme kështeret të gjitha kishat ka rënd dhe kord që kamata është haram gjithashtu e dhe Filozofët kanë shprehur mendimin e tyre dhe janë shprehur në formë të qartë që kamata është një padrejtësi që bën njerëzimit, prandaj ata kanë ndaluar. Do të themi që ndaj nga ana fetare, ndaj nga ana logjike, kamata është diçka që është e keqe, prandaj është ndaluar. Prandaj dhe këtë ka shpërdhë edhe një për filozofë quhet Solon, gjithashtu edhe Aristoteli, Aristoteni, domethënë të tërë kanë shpërfurur i qartë që kamata është e ndaluar. Madje ndalesën e kamatës e ninni dhe mushrikët e Mekës, të, të cilët Nuk jivë një islam, a dhorën një satujet, e koptoni që kamatës që shkaj e keqet e shëndaluar. Prande, kur ndërtuon ose kur rinë ndërtuon qabën, nuk përnuon që në parat e ndërtimit qabës të futen para kamatë. Por këta rësue. Ajo që, në më dhoni, e vendosinu në pikpyetje, është momenti ku unë thash që kështeret të gjithë ka rëndakor që kamatë është haramë vezdo kush ka drejt pyesi, atëherë pse bota perëndimore sot merret me kamatë. Pse gjithë bota perëndimore në zotë është e është mbuluar me kamatë. Arsyeja ne kemi treguar mësinën e kalor por shkurtimisht para përmend për është që ata e shkelën këto rregulli ndaj nga anë e veprimit dhe ndaj nga anë ligjore në dy format në kohë të ndryshme. Prandaj pari personi që njihet që ka marrë kamatë në në mund të shtetet kritere që quheshin që, që, që kanë qenë dikurse të kështere ka qënë Luizi 14, i cili ka marë para borgë me kamatë në vitin 1692. Gjithashtu, në vitin 1860, më, bje gati dhe më thënë, 100 ca vjetë më pasë, 150 vjetë, 160 vjetë më më mrapa, pa papiu, që është dhe më thënë nga priftrin dhe njohur, dhe të njohër, dhe më thënë, dhe pa më thënë përëndimore, kamarë para me kamatë, ose ka dhe më para me kamatë. Shqë që, Ata të cire të shënë drejtusit e fesë Dhe drejtusit e politikës Ata e përnuan kamata Dhe këshume nga pasajeri kamata duke u ligjëruar U lejua në veprim Dhe u lejua manë të ligjit dhe i rësa Më dhe nga anë e ligjore Dhe më dhe nga e filloj që të, të, të vendosës Në vitin 1593 Kurse Plotësisht e u lejua Me dhe më dhe në të revolucionin francesa Aty dhe më dhe një dha fundi Ligjeve fetare në dhe tjera dhe ligjit kamatas N në vitin 1800 1789 kjo është kurtimisht një tip historik u lidh me kamatën ndërsa në islam kamata është haram kjo është më së qartë nga argumentet fetare që tregojnë se kamata është haram janë të shumta argument nga Kur'ani edhe nga suneti profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ixhma'u i ummetit islam ka rënë dakord të gjithë jotarët e ummetit islam që kamata është haram por ajo është është shumë lloje Allah subhanahu wa ta'ala ka ndaluar kamaton. Ka thën Allah subhanahu wa ta'ala wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba'. Ë ka lejuar Allahu tregtimin dhe ka ndaluar kamaton. Yamh qullahu al-riba'. Fot asjeson Allahu kamaton. Domethën kamato domethën nuk ka në të bëri qet. Ai që e merr kamaton, se që jep ai sot përpas bëri qet të pasurinë e tij. Edhe shoqëroja Allahu subhanahu wa taala ka thënë, "Fe in lam taf'alu, nassa nuk e lini kamatin, fe dunu bi harb min Allahu rasulati." Do të thotë, prizni luf për Allahu dhe dërguari i tij. Domethënë ai person i cili hakamaton, ose jep kamatin, ose merr pjesë në kamat, ai në të vërtet i ka hapur luftë Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alejhi dhe sallam, do të presi luf pre, pre pre pre për për Allahu dhe për dërguari i tij sallallahu alejhi dhe sallam. Madje tregohet për disa sahabëve që ky person i cili hakamat, ditën e gjykimit do dal para Allahu dhe i jepet një shpatë dhe i thuhet lufto zotin tënd. I thuën luftosët në tëndë. Profetë i sënë allohi sëlem ka malkuar atë që e jebë kamatën, atë që e merë kamatën, atë që e shkruan akt marveshën e kamatës, edhe dëshmitarë që marim pjesën kamatë, të gjithën të malkuar të kamata. Kjo tërgojnë që kamatën e gjunafe të rënda. Gjithështu. Profetë i sënë allohi sëlem ka tërgur në hadithës saktë, që kamata është të të dhjetët e disa porta, Me lehta e këty reporta, me lehta kamatës, është njësoj si kur personi të bëj i moralitet me nënën të ti. Kjo të rëgonë që kamata është në gjunafet më të rëndë dhe që mund të këstojnë. Sepse kjo është, në kamata është padritsi, dhe padritsi që i bërë ropive të sti dhe i bënë kryesa dhe thonbat. Dhe i personi cili ha kamatën, dhe o merë kamatën njëzë, a i nëtë vërtet konsiderohet gjakpirës, që u pi gjakun njerëzve dhe së të mos shtresës së dobët dhe të varëfër. Kamata në islam da në du loje, shkurtimisht. Loj par është kamata e trektisë dhe loj dy të shkamata e borgjëve. Kamata me rëndë që mund të eksistoj është kamata e borgjëve edhe për këtë shkak për të ruajtur atëja e, kufit e këthej kamate, Allah subhanu ta'la ta ka ndaluar edhe kamatën në trekti për të rrujtë u kufit e kamatës në borë. Sikur se ka ndaluar për të rrujtë u njëri nga i mërëniteti, ka ndaluar veqim me grënë huaj, prekin e grës huaj, edhe ta shikojetë në se nuk e ka në më mën mahrem më më e mërath. Kështu e ka ndaluar dhe të kamata. Lojë parë dhe është kamata e trektis. Edhe kamata e trektis nda në du loje loj par i kamatas e trektis është kamata e shtesës dhe loj dytë është kamata e vonesës të du loj janë përmëndu në hadithin që e trasmeton muslimi nga u badet u nusamit dhe hadithi u badet është baza në të qështje në qështje në kamatas e më thënë në kamatas e trektis ka thënë u badet u nusamit ka të rguar se profetis S. S. S. ka thënë arim e arim argendim e argendim Gruri me grurin, elbi me elbin, hurmat me hurmat, hurmat arabe. Kripa me kripën duhen ndërruar me njëri tjetrin një 1 me 1, një, njësoj, po njësoj. Në mënyrë të barabartë, edhe dorë me dorë. Domethënë ka vendosur profeti sallallahu alajhi wasallam kur ndrohet armë ar ose argjend me argjend ose ushqim me ushqim, kush dy kushte. Kushi i parë është që të jenë të barabarta. Të jenë të barabarta domethënë Nëse un marr një tas me hurma, ti jap tetë të njëjtën të njëjtën sasi tasi me hurma, domthonë mund të jetë një lloj ndryshëm. Marr njëtin tas, jap jap domodin tetë sasi me hurma të tjera. Përndryshe, nëse un ndroj një tas me dy tasa, kjo çuhet kamat. Edhe tek ari, nëse jap 10 gram dhe marr 15 gram, kjo çuhet kamat. Ky është kushti i parë dhe kushti i dytë ka thonë duhet dorë në dorë. Nëse un e jap e jap arin 10 gram sot, Po sot për vezën sonin në hadith. Nëse hap 10 gram sot, për t'ia ja marrë ato nesër, 10 gram të tëra nesër të përpunuara, kjo quhet kamat. Duhet dorm dor, ja 10 gram tani, marr 10 gram tani. Duhet 10 gram me 10 gram armë armë. Edhe duhet gjithashtu dorm dor. Nëse unë epsod e mar nesër, kjo është kamat, quhet. Kjo dyta është kamat e, e vonesës, do të thotë që i marr sot e kthej nesër. Kurse kamata është e thjesë është marr 10 ja 15. Edhe në hadith rregohet Kto ndykuse promovsin kamat. Edhe thot Profeti sallallahu alaihi dhe sallam, nëse ndryshojnë këto lloje, atë shiten si të dëshironi me çfarë sasi do dëshironi, nëse janë dorë-dorë. Domethën Profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka treguar që nëse ndryshon lloji, domethën nëse nuk shet ar me ar, por ar me argjend. Ar me argjend. Ar ar Ose ushim me ushim, por që nuk është përshumë njëti lloj, përshumë hurma me grur. Nëse shet hurma me grur, Ose hurma me kripë Nuk ka problem nëse nuk e në të barabarta Në peshë ose në mas Por duën dorë më dorë Ka vendonë së vëtëmi kusht Dorë më dorë Nëse nuk e në dorë më dorë Nëse ti kënë një thesë me grur Dhe e ndërrona të Me një qese me hurma Hurma arabe Nuk ka problem nëse nuk e në të barabarta Në peshë Por duën dorë më dorë Nëse nuk e në Por, dorë më dorë Merës dhe si tani Nuk e në dorë më dorë kësi, kështu që më thonë ato hurma tani në dorë, kjo është kamat, kamata vonesës, si pasadit, sërëm uh, kamata e vonesës sipas asadit për vetësonim që transmeton Imam Muslimi. Kështu që te kamata e tregtis kemi dy lloje. Lloji i parë është kamata e shtesës dhe lloji i dytë kamata e vonesës. Kamata e shtesës është kur ke të njëjtë lloj, arëmë ar, argjend me argjend, grur me grur, misër me misër, elme elme, nëse janë të njëjta. Në një lloj duan ka dy kushte. Kushti i parë është të jenë të barabarta në peshë ose në masë dhe kushti i dytë të jepen dorëm dorë. Nëse nuk e barabartan masë ose nuk janë nuk jepen dorëm dorë ose i ka të dyja nuk mungon të dy kurset, kjo është kamat. Ndërsa në, nëse nuk është njëjë lloj, ndron grur me hel, ushim me ushim por nuk është njëjë lloj, duhet atë të dorëm dorë, dorëm dorë. Domethënë nëse ndron përshëm grur me hel ose grur me kripë do dorm dor sepse janë prej llojeve të cilët ka kamatë këto. Edhe pse nuk janë të barabarta nuk ka problem. Ndërsa nëse ndryshojnë fare para me ushqim, atëherë nuk ka problem, mund ti shësesë si dësh, edhe nuk ka nuk ka nevojë për barazij, edhe asu ka nevojë ti për dorm dor. Domethënë nëse un ia ja blekë sot aty dy qen xhiull dhe e marr bukën nesër, nuk ka problem, kjo është lejuar. Është ndaluar vetëm nëse un i jap aty miell që e lëbi bukën nesër mua duhet buka dorë dhe miellin dorë nëse unë ja për shemb i them i them atij domthonë që, që që shkon për të më blujt në thjeshim me grupa bluj i thotë shikoj unë nuk ta bluj po unë mjell, ta jab, ta jab, të jap një thës të gatschëm me miell ta jap domthonë ta që më mendoj bësh këmbim domthonë shitblerje i thotë dakor mirë do të edhe ti e lë gurin aty dhe i shkon shkon në një dyqan tjetër largohet për te domthonë dhe merr miell ta sjell ty Kjo lëndari, kjo është pjesë e kamatas. Nuk duhet të ndani nga mezhdrisi pa ndarë çështjen. Për po kësaj, ai nuk e ka miellin në moment, atëherë mos e jep grurin, ruaje ti vetë derisa kur të sill miellin, atëherë bëj shëmbimin. Kjo është ajo që tregon nga hadithi i Profetit sallallahu alajhi wasallam i transmetuar me Muslimi dhe kjo është ajo që kanë kuptuar dietarët në përgjithësi. Kanë rënë dakord të gjithë dietar që që kamata e shtesës që kamata e shtesës është haram që ndodhet në në në tregti. Edhe këtijma e ka treguar Jahem ibn Ubera, as i për dietarve. Imam Nehu ju, Ibn Hajar al-Heitami, Imam Qurtubiu dhe tjer. Ta të tjerë. Të gjithë kanë treguar që kanë rënë dakord gjithë umat islam mbas sahabëve sahabë të fjalë. Mbas sahabëve kanë rënë dakord të gjithë që kamata e shtesës është haram në islam. Domethënë nëse ti i jep një personi 10 gramë ar dhe i merr 12 gramë, qoftë në dor, kjo është kamata. Nëse ja, ja e 10 gram sot dhe ja merë nesët 10 gram, jo, asë i gram më tepër, 10 gram nesër, kjo është kamatë gjithështu, kjo që që kamatë më nesës. Arsyja përse është, përse është në luar kamatat e kë ari dhe rëgjindi, dhe më kjo, përse si që të kamatë kjo, shkëmbimi që është më tepër, arsyja në mëndimin më të sakë të djetarve ërë, sepse këto janë, janë uh, ato gjërëme në cilët versohen malrat, në më në janë paratë on ari Arjë dhe argjendi janë parat, janë çmimet me anë të cilëve vlersohen gjërat. Edhe ky është mendimi i Imam Ahmedit, ky është mendimi i i nuk është shumë i njohur me Ibn Maliki dhe kjo është mendimi i Ibn Taymijes ibn Qayyim dhe dietar të tjerë. Kështu që përderisa themi që ari dhe argjendi të këto hyn kamata, sepse ato janë gjërat ose para ose do të thonë para e mandsin vlersohen mallrat, kjo do të thotë që çdo lloj gjë që zë vendin e tyre që është në vërtetë që ka vlefst, vlefst si puna e artit argjentin, aty aty ka kamat. Domethën, për këtë kuptohet që nëse më shohim ne përdorim lek ose euro ose çopa letër, të cilat të sot kanë zënë vendin e artit argjentin, unë dikur përdosja argjentin për të bler. Sot nuk ka art argjentin, a ka kamat e këto themi po ka, sepse sot a, se sot euro, paraja, gjitha gjitha këto monedha që përdoren më për letre, kart monedhës, këto kanë zënë vendin e artit argjentin dhe ato janë, domethënë ato vlerësueset e mallrave, janë të tyre vlerëson mallrat në shitderje. Kështu që normalisht ka kamatën to, nisë siç ka kamat tek ari dhe argjendi. Ndërsa përse për sa i përket ushqimeve, kush arsyeja domthon pse është thurëto kamata është ndaluar është, domethënë tek është përmendur në hadith gruri, elbi, kripa dhe hurmat. Arsyja sepse ato janë ushqime edhe peshohen. Kush ka mënduar dietaret, do mendim më saktë do kish mendimin e Muhamedit në një prej transmetimeve për ti. Ky është mendimi i Muhamshafit në më, në mendimin e tij të, të vjetër dhe kjo është mendim gjithashtu i Ibn Taimijes. Edhe arsyeja është pse themi domthonë ne që e, këto në një që janë treguar hadith nuk janë të vetme to, por hyn në çdo ushqim që peshohet është se, një është rëgurë, se, ushime ushime se në një transmetim është treguar se profeti u thënë kam dalur të shihë ushqimin me ushqim vetëm në nyrtë barabartë. Ushim, ushim, bëhet për njëjtë ullëshim me një ullëshim. Por me hurma, grur me grur, duhet të barabart në pesh. Gjithashtu ka ndaluar që të shitet një sa me dy sa. Sa është një masë që është është afër me një tas normal. Tas i vogël, që është katër duar në të vërtetë, katër duar të tëlla. Është një sa. E kanë ndaluar profesorët që të çezën një sa hurma me me dy sa të tjera, më me një tas me dy tasa të tjera një lloj hurme tjetër. Sepse se kjo çot ka maut. Atë arsyeja është se, ndonëse ka ndaluar sepse këto janë ushqime të cilat peshohen ose maten. Atëherë, kjo do thotë që çdo lloj ushqimi i cili peshohet ose matet, ai, ndonëse është njësoj si gruri, si helbi, si kripa, si hurmat. Do thotë, shembull për shumë, marrim shembull për shumë misrin. Misri nuk është përmendur në hadith. Rushi, nuk është përmendur në hadith. Mi po rushi, vërtet çfarë bëhet? Rushi përdoret, është ushqim i hadith edhe peshohet ashtu. E përdesh ushqimin që hahet. Edhe peshohet. Kjo do të thotë që ai ka të njëjtën arsye si, domethënë që tek të cilat domun vlen kamata, hyn kamata, si këto ushqime që ka përmendur profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith. Për këtë arsye ne themi që çdo lloj ushqimi i cili peshohet ose ë matet me mas, atëherë ai duhet të ketë parashyrën të, domethënë që nëse ndron njëjti lloj, njëjti lloj duhet të jetë barabart peshë dorë me dorë. Dhe nëse ndron me një lloj tjetër që është i njëjtë, domethënë që ka kamatën të, duhet dorë me dorë. Shembull, nëse ti ndron për zonë çumsh, çumshi, çumshi në pin. Ose përdore ha me ushqim. Gjithashtu çumshës ushqim edhe edhe që, që peshë, nuk peshoj, po mësh me masë, me litër, se litër është mësh masë nuk është peshë që në këthemi që të qumësh i ka kamat, në no, nëse ti ke, më shonë i thua, kërë është qumësh lopë, e ndroj me qumësh dhije, e i thua tja 2 litra qumësh dhije, me 1 litrë qumësh lopë, dore më dore ke nuk lejohet kërë qëtë kamat, duhet 1 litrë me 1 litrë, ose për ndryshe, shite qumësh në edhjis me para, me lek, dhe me lek bli qumësh në lopës. Qartë? Ndërsa, në më th Do të thënë duhet nëse është qumërzie, qumërzie duan duan njësoj. Nëse është qumërzie, qumërzie duan 1 litër me 1 litër, litë. nëse është qumërzie, qumërz lopë. Gjithashtu këtu themi do të thënë që kjo është qumësh me qumësh, edhe është e njëjta gjë, sikur shmorë me hurma, vetëm se lloji i hurma me më mund të ndryshë, po kjo. Kështu që çdo qumëshi ti et, çdo lloj qumëshi ti et. Çfarëdo lloj qumëshi ti et, përderisa qumësh ai duhet i barabart dhe duhet dorë dorë. Ndërsa nëse kemi të bëjmë me qumësh me grur për shkak të Do në ndërroj qush në grur, nuk ka shkushë, ti të merr 1 litër qumësht me me me 1 kg grur për shumë. Mund ta shënzësh me me me, me masë të ndryshme, por duhet dorë në dorë. E kuptuat i den? Kjo është përsa më ketë, ndërsa ato ushime të cilat nuk peshohen, as nuk maten, tek ato nuk ka kamat. Domethënë, vezat për shumë për ushime që nuk peshohen. Vezë, vezë nuk blihet me pesh. Vezë blihet në kokra. Prandaj nuk ka kamat. Domethënë, nëse ti për shumë dëshiron të ndrosh 2 vezë me 1 vezë Kjo është lejuar. Shumë, e lejuar. Nëse dëshon ti ndrohsh për shembull ë ja për dy vezë sot ti marrësh dy ti marrësh tre vezë nesër, nuk ka problem, kjo është e lejuar. Gjithashtu, themi kjo është ushqime të cilat peshojnë. Nëse diçka peshon por nuk është ushqim, asnjëto gjë nuk ka kamatë. Domethënë nëse ti e hekurin për shembull hekur me çablit me peshë për shembull. Nëse hekuri blid me peshë për shembull lejohet që ta marrësh hekurin, ta ndrohësh hekurin me hekur në sazi të ndryshme edhe pse nuk është dorëm dorë. Ky është thelbi i çështjes dhe për këtë gjë do të them për çështjen që ka ma, do të them ka ka kamate kur i nuk jepet dorëm dorë, ushim me ushim, të cilë janë dy lloji ushimesh, të cilat kanë kanë kamatë vetë. Dhe Ushimi me ushim, që janë ushime të cilat ka kamatë, nëse ndrohen jo dorëm dorë, kjo është kamatë ose para me para. Shembull i para me para që ti do të qartë është, nëse ti shkon te kambisti Edhe i thuat i duaj 1000 euro. Edhe e jep atij 1000 1 milion 400. 4000 lek në dorë. Thota 1000 euro ti ambas një orë tani nuk, nuk kam. Ti ke besim te ai dhe, dhe ikën. Kjo quhet kamë. Duhet të marrësh dorë dorë, por pse nuk i kaë eurot me vete? Atëherë ti çfarë bësh? Nuk e jep lekët, por i mban i thuam i bëj gati 1000 euro, kur ti bëj gati s'ka një lekët. E kuptuat? Kështu që nëse është para me para ose ushqim me ushqim Bëhet fjallë për ato ushime të që të peshonë ose, ose matën. Para me para, ose ushime ushime, të ka të ushime që peshonë ose matën, duën dorë më dorë, nëse nuk jebe në dorë më dorë, atëhere a e që të kamatë, e thashë për të karëndë dhe kërë të gjithë dhe të ardë, të i gjma e ka të rëguar imam në uveju, Muhammed ibn Gjuzaj, të kjo dine suki, ibn Hazmi, ibn Abdillat Dimashqi, i ehi ibn Hubejla, imam e Sal Ibnul Mundhir, Ibn Rusht e të tjerë, të gjithë andietaj kanë dërguar xhmaun në umerit islami që kjo është kamat. Madje Usam bin Zeid ka transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë inna mariba fi nasi'ah, kamata është tek vonesa. Dhe kamata është vetëm tek vonesa. Domethën kamata më e madhe kush është? Ës kamata vonesës. Kjo kamat që ti shkon i jeni 1.400.000 kambisë dhe i merr pas një orë 1.000 euro, kjo është më e rëndës sa kamata e shtesës. Kjo është më e rëndës sa kamata e shtesës. Kështu që thëm, domethënë që kjo kamat vlen për para me para, nëse është njëta para lek me lek duan ndryruar një soi, domethënë, nëse ti ke lek të thyera, lek hekuri, e dëshiron ti bësh copa letrash, thotë ajo këto lek të hekurit nuk di si 1000 1, sepse këto janë nuk hyn punë. E ti thën, për shembull, ti ke 10000 lek, thë do të kem 9500 lek? Na, 9500 nuk do të jë 10000 lek hekuri. Kjo quhet kamat. Ën nëse ti domethënë e ndron kto lek me para tjetër bën domoshem kambizën shkëmbim paraj ndryshimin e parave nga një monedhë ka monedhë tjetër kuptimi sa është se ti duhet duhet ta japësh dorë-dorë nëse nuk e ke dorë-dorë kjo quhet kamat ndërsa në nëse nuk është para dhe nuk është për ushqimeve që person ose matën atëherë nuk ka kamatnte në domethën shembull nëse një person ka ka një kal ka leti është ka me vlerë shemë po them do të rregj shëm konkret gjithashtu ka lidhje skal me vlerë. Edhe thon këto kanin timë ndrysh e, e ndryhet vetëm, vetëm e dykuaj, se më vetëm me dy kuajse me tre kuaj. 1.3 nuk ka kamat, sepse nuk është ushqim, nuk është ushqim, gjithashtu edhe nuk peshohet. Qartë? Ë, kjo është për sa i përket domethën kamatës tregtis, shkurtimisht u dhash. Edhe kjo na është dashur nga ti 3-4 muajime për ti të tregu, të gjitho që ishte longësh kurto. Lloji i dytë i kamata, sa lloji i parë ka meta e tregtis, lloji i dytësh kamata e, e borxit. Dhe kamata e borxit është ajo që quhet riba jahilie. Kamata e sigurancës si ka ekzistuar para kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo ishte në dy forma. Forma e parë është që shkonte një person, shkonte një person i varfër tek një pasanik dhe i thotë më jep mua 10 gram arborç ose përshëm i thot një jep 1100 dinar për arborç. I, I thotë ti ja thot por me kusht që mbas një viti të më kthesh 120. Bini dakord domthonë që në fundin fare për shtesën, për kamatën. Dhe forma e dytë ishte që ky shkon varë me një varfri tek Pasaniku dhe nuk bien dakord për kamatën, por i thot do të më kthesh mbas një viti. Mbas të shkon viti, i thot Fukoraj unë nuk kam të thyrë tani, a më shtyn edhe një vit. I thotë ta tash thui thot por çfarë do më japësh thot po, po qesë ti më shtun do ta dyfishoj do të jap dy vizhin e borxhit. Domethën lloji i parë shi bien dakord që fillim dhe lloji i dytë ishte që bien dakord mbasi plotsohet kohë për të kthyer borxhin dhe nuk e ktheni njeriu. Atëri thotë ta shtoj po domthon po, ta shtoj prandaj më lejo që të avonoj domthon më shumë atë ë kohën për kthimin e, e borxhit. Këto janë dy llojet e kamata që quhet rival jahilie, kamata që ka inkurancës. Edhe e treguam me argumente fetare, hadithe dhe ajete koranore të cilat flasin në mënyrë të drejtë për, drejt për këto lë kamate që treguam në fillim të mësimit. Edhe për ndalimin e kësaj kamate ka rënë dakord Ummeti i Islamit. Madje ka treguar dietar që ka treguar një dietar thotë nuk kam lexuar dhe më thotë që ndonjëherë për i muslimanëve të ketë lejuar qofë në mënyrë të kotë këto lë kamate. Edhe këtë lloj xmall, xmallu në mesditem, çka kam ata tash harme ka treguar me Kurtubiu, Ibn Mundhir, Ibn Qudama, Ibn Hajar al-Haytami, Ibn Hazmi, al-Mardawi, Ibn Taymiya, Imam al-Aini, al-Baji, Ibn Hajar as-Qalani, shokani të tjerë. Kjo është kamata e borxhe dhe kjo është domthon kamata, domthon kamata shumë e përhapur sot sot ekziston në mënyrë domthon të drejtë për det të mes njerëz të shikojnë sot për shumi një performancë më të qartë që ekziston sot është që skompresoni më shumë për të blerë shtëpi dhe merr borxh nga banka, edhe blen shtëpi më të, pastaj doon e kthejnë e kthejnë më shumë. Edhe shkurtimisht po dal pa nga tema këtu për të treguar një rast konkret, më shumë që kam kam lë të dëgjuar, kam lëzuar dhe kam dëgjuar një fetva që është dhënë nga disa njerëz. Allahu juuzof ta që e kanë lejuar këtë lëkamate që njeriu të blejë shtëpi nëse ka nevojë dhe nuk ka shtëpi. Por ky lloj lejeje mbi bie në kundërshtim me ismaunumet islami dhe me argumente të qarta të Kuranit dhe Sunetit. Kjo është në të vërtet lejeje kamatis. E lejojnë që njeriu të marrë para me kamat për të blerë shtëpi ku ai nuk ka shtëpi. U vall thuohej se domthonjë sahabët kanë pasur vila trekatçe, kudo dhe për këtë arsye domthonjë këta sot janë më të varfër se sahabët për ndërve kanë nevojë të marrin kamat. Subhanallahu. Edhe fare vetë ato të, të cilët në të vërtetë vetëm sa tregojnë që Islami Insta, me potë ndor tyre njerëzve, ai vetëm se do shkatërrohet edhe më shumë. Kështu që ta diim të gjithë se kjo lojë nuk lejohet fenistave. Sigur njeriu jetoj në një çadër prej prej leske, nuk i lejohet të marrë para me kamat për për për, për të bler shtëpi. Nuk i lejohet, kjo është haram në Islam. Ë nuk bëhet Allah për asnjë prej arsyeve që tregojnë ata civile kanë lejuar atë edhe arsye të thyre, edhe ato argumente që përmendin ata janë më të dobëta se fitë të Merimangas. <coughs> Kjo është shkurtimisht dhe më dhe në jo ideje për gjithshme në lidhje me qështjën e kamatës e borgjëve Kemi të regu e qështu në vazhdim disa qështje të cilat ka në qenë të djetarë të diskutu e shme në lidhje me qështjën e temën e kamatës Qështje e parë është, a ka kamat në dërmjët muslimanit dhe mosbesintarit në vëndin e mosbesintarve, në shtetin e tyre Edhe kemi treguar që mendimi shumë i të zgjuarëve dhe ky është mendimi sak, me i sakt, më i sakt është që nuk lejohet kamata as në din islam madhash as në një jo islam. As me muslimanë me muslimanë dhe as me muslimanë dhe jo muslimanit. Në vetë të gjithë të është haram sepse Allahu mëdhëror duke ka ndaluar kamatë ka ndaluar për të gjithë dhe nuk ka bërë përjashtim për askënd. Prandaj lejimi kamasullit në formë nuk lejohet. Ata që i kanë lejuar domun është Abu Hanifia, Allahu mëshiroft, e, Allah më e ka lejuar se është bazuar në hadith i cili thot nuk ka kamandëri muslimanë dhe mosbesimtarit, i cili lufton Islamin në vendin e mosbesimtarëve. Mirë, por ky hadith është hadith i dobët, ka thënë Imam Shafiu, hadithi me khuli, doon ky hadith nuk është i saktë, prandaj nuk ka argument me ta. E të gjithë detajet do të gjykoj këto hadithe të dobët. Prandaj ky nuk është argument, kështu që kamata është ndaluar ndërmjet të gjithve. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë që kemi diskutuar është ë Nëse një person i jep dikujt një varfa njako për shumë një rrët varfër, i jep për shumë një mi euro borgë. Edhe i thot që do të ta marë të një mi euro në basë një viti. Edhe basë i kërën 8 muaj, i thot ati personit që i ka dhëmë borgën, që ka për po patë mundësi mi jep të një së mduan tani paratës. I thot e s'ka mundësi, mirë thot, unë të alej një pjesë borgën, nuk du një mi euro, du 800 euro për e te, betëm jep tani. Ulia këto lloj gjëje që quhet do të thëhësh një pjesë zborxit dhe ta shpejtosh kohën për ta marrë zborxin, a lejohet apo nuk lejohet? Në mendimin më të saktë të dietarëve ky lloj veprimi është i lejuar, nuk është haram, për syje sepse për këtë nuk ka ndonjë argument të sakt që e ndalon këtë lloj gjëje. Dhe ky është mendimi i Ibn Abbasit, Ibn Sirinit, Imam Ahmetit, gjithashtu që është transmetuar nga Ibrahim an-Nuhai, nga Ebuthauri, nga Zufer, dhe ky është gjithashtu dhe mendimi i Ibn Mays. Gjëja e dytë, çështja e tretë që kemi diskutuar është tregtia ose shit-blerja që bëhet me këste, nëse nëse malli të vendosen dy çmime. Për shembull, çmimi i parë është, nëse ti e blen frigorifer tashtim e para ndor, ky kushton 400 euro. Dhe nëse e blen me këste, ai kushton 500 euro. A lejo apo nuk lejo? Dhe ne treguam që mendimi më i saktë dietar i kështjë është Çykulli i veprimit është lejuar, por me kusht që njeriu duhet ta ndajë se cilin çmim do zgjiedhi, që në fillim do ta ndajë. Mos e lejojnë on të pa të paqart çështën, që pastaj krijojnë probleme. Të ndajë do ta marr me para po do në dorë që apo ta marrësh me këste. Të ndajë fillim çështën. Edhe zgjedhni për dyshmime dy, dy dhe pastaj paguon, ose, ose me para në dorë ose me këste, me radhë derisa vi momenti i fundit për të paguar. Fashë kylli i veprimit është lejuar në mendimin më të saktë dietarëve sepse Nuk ekziston asnjë argument i sakt dhe i qartë që ta ndalojë këtë veprim, kuçiu që çështë ngjelen në origjinën e lejuar. Kë, Thasë kuçiu që çështë ngjelen në origjinën e lejuar, ndërsa është një hadith, të cilin të cilën kam argument disa dietar, në këtë çështë kanë thënë me mba bayataini fi bayah fa lehu au kasuhuma au riba. Sa të kush bën, domethën kush shet, kush bën re, një një trejtë, bën në dy tregtive ose në një tregti fu dy tregti Dushit derën ishit derje, thot aty i takon me ulta, çmimi më i ulët ose kamata. Përndryshe ka të bëjë me kamatën nëse më më të lartën. Mirpo ky hadith fatikisht nuk është i si qartë që flet për këtë temë dhe nuk është ky kjo temë aty. Ky flet për një lloj shije tjetër që quhet Bayul reine, do të sqarojmë tani të çështja e katërt. Bayul reine. Kjo kjo lloj trajtie që na luan profetit e tuaj është një prej hileve që përdoren për të lejuar kamatën. Shi problemi kamatos ulëzën në të vërtetë nuk është thjesht tek tema kamatos. Ju e patë në shkurtimisht, me pak fjalë u shfiguam ç'është kamata në spitelin e përgjithshëm. Jo në formë tetëjore, por po di sikur njerëzit kanë shpikuar shumë lloj hilesh të reja, të cilet janë kamat, edhe ato pa menduar se duket si një tregti normale. Ktu fillon problematika e njerëzve. Prandaj është shumë e nevojshme që njerëzit kuptojnë të tregti e don çlidhe ka kë më kamatën. Ka lidhje më nuk ka lidhje. Kur ka lidhje, çu është ka lidhje. Jan shumë lloj tregtisë. Sho duke qadis kush bën një shitje brenda dyshitjeve, atij i takon fitimi më i pakët ose përndryshe kamata, transportoni Butaudit, këtu nuk është nuk flet për këtë për të lëgjëje, për domthonë shitberjen me këste, por flet për llojin e katë quhet Beyuleine. Atë ç'është e katësh Beyuleine? Ç'është Beyuleine? Beyuleine është, është shembull, unë jam pasanik. Dhe vjen një person i varfër tek unë për të më marr mua borx 1000 euro. Një po unë duke të fitoj për ti pare. Ti jep i me euro dhe më së fitoj dhe zjekë nuk shkonë. E të që ndodhë? Por mëse bërë tërë për të dhe që nëjmë i me euro dhe më jep i me 1200, i them i varfajakut, i thot person i varfajajajt, i thot shiko, thot, unë kam i makinë, ta shes të ty. Ta shes të ty, thot, me 1200 euro. Lekët më jep kur ti kesh. Edhe i jep makinën, e merë varfajajako makinën, e më thot mua për sëri këti personi që është Ta shesun të makinën të shity me lekë ndorë Me sa me 1.000 euro Edhe dhe më pojë për blej E marrë një të makinën që e shita Edhe jabë 1.000 euro ndorë Në më thonë në i dhash 1.000 euro ati Edhe sa kërkoj për ti si ka ngelë borësh makinën I kërkoj ati 1.200 euro Në më thonë doli I dhash 1.000 euro Kërkoj për ti 1.200 euro Edhe në me të të futa i makinë për të lejuar E këptu të den Si shka thëni më n derahin bi derahin baina uma harira thot dirhem me dirhem me tyri es nje sombndafshi per ta lejuar kjo esh nje perhile te kamates edhe per kete ka ardhi hadith i veçandh qi proveseren ka treguar se muslimani kur ta han tolle kamate ata ather do rreho Allahu po shtrim edhe kjo esh ndaluar ne rast se domodin dhë dy dy palet vijn e dakord per ta bërë kjo esh hile qartes ndersa Nëse ata nuk bien dakord, por ta bër këto lloj hileje, por ndodh për shkak që një personi thotë do ta blej të makinën. Ithe sa e shet, është ashtim 200 euro, blej, merr, i thotë ti aj blej më vonë, dakord. E merr makinën, punon, punon, punon, punon sa kohë. Ka një orësh një viti duke më duke më makinën mbas një viti, i thuat diske etizmi dhe lekët. Ama shet më këto makinën ta më pak diçka të 16 ta bën. Nuk është se keni rënë dakord që vjen fare. Edhe edhe I thot e i varën po të akortot Edhe e shetë shet më lirë E shetë më lirë Ta shetë po ty Në këto dhe rasi Temë që nuk ka problem Nëse nuk bije të akort që vijënë fare sepse Nëse bije të akort që vijënë fare Me dy e palët këjë quat Hile Jep një mi Dhe kërkom për ti më mbraba një mjë 200 Dhe më në mes të rrë që më kinë Dërsa Nëse ti Shkom për shumë I thot e ti personit Të tokën që kje të blejun në lekë do të ja bëm brapa. Kalon një vit, ai si thie ble, kalon 2 vjet, kalon 3 vjet, edhe ai vetë nuk nuk nuk gjeje të tashësi me me atë çmim që pëlqen. Edhe i thut i thuat ti që edhe a më jep mua tokën me me, me të shmim, një çmim ti jap një çmim shumë më më, më të lirë. Edhe ai do po të më shkojë edhe bordi do do ti lajë me raho po dakor. Edhe të hap ti tokën, ti jep lekën dorë. Në këtë rast e themi që nuk ka problem. Kjo është lejuar përderisa ata nuk kanë rënë dakord të dy kjo është në mendim më të sakë djetarve. E kështë të një mendim tjetër, por thash kjo është mendim më të sakë, dhe kjo është të shumë djetarve tjerë, në lidhëm i të qështje. Qështja e 5. Qështja e 5 është, ajo që i quët bejrën u e tha, shqit blerja, ose ajo shqitja, u e tha, do në që i quët të tërgore të besnik. Disa djetarë, i kanë, e kanë quët të dhe më thënë bejr në nënë qëtë berja e, e bindjes, nisa ka qëtë dhe qëtë berjë e manë, qëtë berja nënë e besë në këris, pëse? Se pëse forme në këse shëtë dhe forme, do nënë tishë këndë është një, një dyqan, që shqitë për shëmullë, shëmullë që shëshën të celular, edhe i thu ati të gjën gjithë, këta celularin, më bli, edhe të gjën gjithë të bli, dhe por me kusht, mabli brenda javës, nëse un vi, ti apliko domosdoshë celularin. Nëse un nuk vi brenda javës, atëherë celulari bëhet i joti. Kjo është forma. Për këtë, domosdoshëm kanë treguar dietare, domosdoshëm që kjo kjo lloj forme kanë treguar dietaret që mendimi më me i saktë dietarëve është që këto lloje veprimin nuk lejohet sepse kjo është një prej reformave që përdorret për të për të rid të kamata. Si çandof ti ideja i dheja ti personit, për të sëllare dhe në shimilek, edhe sëllare vëllohë të apërdojsh, më basë të kalë e java, do marë shimilek shënë të tëndë, do më dhe në ti i dhe në shimilek borësh, do marë shimilek dhe tua, edhe shfëzove të të për sëllare, kjo është sëllare, për kur përështë e përshëmë më dhej, do më dhejë, ose ti i mërë ati pëshodhën një fursht të, të tërë me, Ja merë, ai do i thotë, unë do ta shisë të punë me kusht brenda brenda vitit. Po ti, po, do të them, po nuk ti solën lekët brenda vitit, do të them, po që se unë nuk vi të ta ja brenda vitit, lekët e tua që më ke dhënë tani, atëherë ajo është e jo të përdryshme, do ta blej përsëri mbas një viti. Edhe ky person çop brenda vitit i ka dhënë atij, i ka dhënë 200.000 euro, shembull, për këtë lloj fusha me me me rrush, vreshë të rrushit. I ka dhënë 200.000 euro. E i morë 200.000 eurot, kjo e përdoj vreshti e vreshtin e rrushit, e përgatiti, e voli, e shiti, fitoj e lek, që të përgatiti, e voli, e shiti, fitoj e lek, që të përgatiti, mund të këtëtu përshonë 50.000 eurot, shembul, edhe pasen fund farë vje në i thotë natë 200.000 eurot e tua, edhe më këthe vreshtin mrapsh. Atër të të që ndodhi, ti i morë 200.000 eurot, edhe morë e mbitoj gjithashtu dhe 50.000 eurot fitim. Në më thonë 200.000, me 200. Siguro domethën kollaja ashtu si kamata është tre lloje më radh kur sigurisht dajm të çështjet në e reja pasi ti dukush unë sigurisht pa më jashtë do të ushëm tregti normale në toful ndë problematikat. Kështu që këto lloj forme nuk lejohat. E vetme mënyrë në këtë lloj tregtije që është lejuar kush është, nëse ti e merr mallin për të siguruar borxhin ta. Domethën nëse një person thot, unë dua për korë, të them ja, 100000 lekë borxh. Ti thuat akon ti apo kush më siguron mi du mi kthesh? Sot ehet te ja celularin tim, sa kushton këjo? 120000 lekë, dakor edhe e mandë cëlluar në të gjithë e mandë cëlluar në të gjithë peng qartë por kur ti ta mba cëlluar në peng kundre të borghë nuk të lejo ta përdojrës të të bojkese ti e përdojrës të për intereset të të të të ti kërën në kamatë këptu ti den këtu profetjës sënë Allah i selem te kështja e pengu të ka lejuar vetëm kafshët të cilat përdojrën për të fyp ose për tu miel, sepse ti do sepse ato doun ushyr. Domethënë, nëse ti merr një loan pen një personi, ka dhënë ai domethënë i ka dhënë atë 1000 euro borxh. Ë thu ti domun dakord. 1000 euro ti vash, por si masiquron ti më këtë borxhin ti? Thotë, na merr loan. Ma e loan një muajën shtëpi. Domethënë, loan një muajën shtëpi, ku ja për të, të, të hajën se do të hajë lopa. Edhe atë ka thën profesor sonim tërë rasti, lejohet që ti ta mielësh loan-ën dhe të përfitosh për çumjit të saj, ajse sa ti ke hedhur asaj për të ngrënë. Po të ja më shumë. Po qëse ti e përdor më shumë, atëh te pricesh kamat. Vetëm shpëton përsëri në një form, nëse ti atë te pricesh e ke përdorur ta llogarisësh nga borxhi ta ulësh nga borxhi ja i jot. Domthonë duhet ja bler. Nëse për shembull ti merr i merr 5 një hyrje e personit. Ka marrë 50000 euro borx. Sa shka? Po ti kthej, më çëmë më çëmë siguron borxhin në në hyrjen. E merr hyrjen 5. Në çdo rastin nuk të lejohet ta përdorosh hyrjen për veten tënde. As për të dhënë me qerat fitosh për ti fitim sepse ti ke dhënë borxh dhe çdo lloj fitimi që vjen për borxhit quhet kamat. Çdo lloj fitimi që vjen për borxhi quhet kamat. Por lejohet ta mash vetëm peng për të siguruar borxhin që ti kërkon aty personi. Në momentin ti e përdor atë dhe hyn vetë në të shtëpi dhe që, dhe nën normën të të lejohet vetëm në formë kur ti i jep qeran zotit që ti e ja ke marr. Të jepësh qeran si qeraxhi. Por poja dhe që ranë, atër gësut në pengë. Atër e kur darë në shpjetje, e për kujdoj më dhe nuk e kemë ndorë të të qëhet pengë. E rëndësishme është kjo është forma e kësa i loj të retije edhe nëse pengë, ajo që merët pengë, përdoret nga borësh dënesi, ajo konsiderohat kamatë. Qështja i gjashtë. Qështja i gjashtë është ajo që quëtë e suftë të gje, ose seftë të g qi një person i jep borx dikujt tjetër, i jep borx dikujt tjetër ose i merr borx me kusht që borxhi të lahet në një vend tjetër. Unë ja borx vllajt musliman dhe i them do ma laj borxhin librash. Pse përdor këtë zakonisht? Kjo zakonisht përdoret kur ka rrezik rrugës. Sepse ti e ke borx atij, ti nuk do librasht, Dukaj, du tjë, të di çfarë ndodh atij pasoj. Ti do kur zgjosh librash ti marr borxhin, nuk ka du borxin tim, paratë mia. Në këtë që është e ka dy mendimi djetarësh, dhe mendimi me i sakt është që, që lejot, e, kjo lëve primi lejot, kjo lëve limi është transmituar nga blem në Zuberi, nga më nabasi, nga elib në e bitarë, vërra dhe la nëmë. Por, me kushtë, që nëse kjo borgë ka shpenzime për transportimin e ti nga vëndi ku e more, dhe të kë vëndi këtë vëndi ku të tashlyesh, atëherë të shpenzime, në, në të shpenzime që e që e që e që e që e në kamatë. Në më dhënë, nëse ti i merë nga shkodra, i merë borgë një ton hekur një trektare dhe i tjep thotë të tja borgë por me kush që të malash këtë hekur mua në Tiran po të transportor që i ton hekur pa, ka pages madha makina shu që a i dhe më dhënë, po të jepë të këtë le borgë që të marë në Tiran, sepse ka interes fitimin e rrugës më të të denë Fitimi para është goxha shumë e madhe, po kursh i makinës, sa mund kushtojë një makinë, makinë për ta çuar nga nga Shkodra në Tiranë për shembull. Për këtë arsye të të çdo forme kënu lejohet, por nëse nuk ka fitime të tilla, por thjesht ideja që ti e merr dhe është lëndu diku tjetër ku ku e ke më të lehtë, kjo është dhe më on diçka e lejuar, siç tha e thash në origjinë. Dhe ky është mendimi i tashih ibn Abbasit, Abdullah ibn Zubairit, Ali ibn Abi Talibit radhiyallahu anhum. Çështja e 7 çka kemi diskutuar. Po ti shikoni momentet më më i ju i kujtoni çka kemi diskutuar si mbi më të kaluar vota na kan marr ditët e tjera. Çështja e shtatë është ajo e quhet bejul murabaha, shitbëria e fitimit. Kjo lëshë bërie sot përfituohet tek banka në çdo forme. Shkoni person në bank, nuk ka lek, dëshon të bëjë makinë. I, makin. i thot banka se un duhet bëjë makinë. I, makin.". I thot banka shko për të caktoy makinën, llojin asaj dhe na na shkruaj nesë ose na tregoni se ku është dhe ne ta blejmë atë, ta shesim këtu. Ta shesim këtu. Çak. Nëse mbahen, ne kemi treguar që kjo lloj forme nuk lejohet nëse të dy palët bien dakord që në fund të fare për këtë gjëje në mënyrë të prerë. Domethënë, nëse banka i thotë, "Cjo do të humbojë blejë, thotë?" Po, po e bleu dhe marrësh. Tanëvojë të dy ta marrësh. Kjo i quhen kamatos, një për hireve të kamatos. Shpërhiret, hireve hile, të kamatos si përdor. Për çdo banka në të vërtetë nuk është pronari i asaj domosdoshmë, nuk është pronari i domosdoshmë i makinës, por do ta blej. Domosdoshmë banka po të shet ty një lloj malli të cilin ajo nuk e posëdon. Ky është problemi i parë. Po të shet ty një mall të cilin nuk e posëdon. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë hakimin huizamit wala tabe ma laysa indak. Mos e shit atë që nuk e posëdon. Gjithashtu ka ndaluar në hadithe të ka thënë dhe nuk lejohet të shesë atë që nuk e ke. Nuk leo dosenë dor. Që ti ku shkon ban? Thosë ta blej, e thotë baka ta shesun. Ço do shesi bankë? Po me bankën u posa ta makina. Do ne do shkëlblet makinë që të dëshiron ti. Domethënë ajo në vërtet ç'a thot? Ta pagujon makinën tashin 1000 euro, ndër ti mje mua më jep 1200 euro më mbrapa. Edhe bamen e jashtë që duket se u pa ngatitur, po të bën thëgtimin të në vërtet ç'a u bën, po ti jep 1000 euro borx, apo më jep 1200 euro më parë. Kjo është për hileve, ka mal. Kjo çuhet bëjë murabaha. Çu çuhet Edhe dietarët kanë thënë që nëse kjo bëhet me kushtozim nga dy palët, nga banka dhe nga personi shkon në bankë, që nëse banka e blen, ky person shkon te ja bler bankës, kjo është e qartë, kjo është kamata dhe kë nuk lejohet, është i për hileve të kamatas. Ndërsa nëse kjo nuk bëhet me me me, me detyrim, do të thonë, thot, thot banka, unë do të blej makinën, ti shikoj. Po për çomë, po s'po që mos e merr. Ktu në këtë në këtë çështje, në nëse nuk bëhet me detyrim, thash ka dy mendimi dietarsh. Shumëse dijetarëve bashkohorën mendimin domthon se kjo lloj kjo lloj veprimi është i lejuar nëse nuk bëhet me detyrim. Domthon i thuaj një tregtari, shko, më blije një celular me fillin fillin lloj, fillin lloj, më sill mua të celularin. Edhe shkon ai e blen në Tiranë celularin dhe ta sjell ty duru aty ku je. Te i shikon serat, për çemos pëlqen. Po që sa i detyron, tho do ta blesh patjetër kësaj. Nëse nuk nuk detyron, tho shikohet për çemos, përse jo mos e merr ata këllë veprimi është i lejuar. Kush është vetë çse banka, nëse banka nuk të detyron, pastaj këtu ka dy mendime. Mendimi i parë është mendimi i shumicës së dijetarëve për ty të shënim bazi të tjera, ku se mendimi i dytë, mendimi i tyre, të cilët thonë nuk lejohet dhe me këtë mendim është shekull në femini. Gjithashtu edhe shekshin kyti, ë, Allahu rit, është me këtë mendim që edhe në këtë rasti nuk lejohet, sepse këto në të vërtetë është për hilo që përdor për kamata. Edhe pse po thënë oni që Nëse ruti një për kësaj është më e mirë, por desojë kjo diçka 200, edhe mund të hynë të domosdosh një për hilet kamatos, duhet të diu që ban në të vëre në hapur për kamat. Nuk kanë hapur gjithë tjetër. Të të Ndërsa ato dietare që kanë lejuar, e kanë lejuar ato me tre kushte. Kushti i parë është që nëse banga e blen makinën, mos e detyroz të ta blesh. Kur ta blemba me makinën, ta shikosh, të pëlqejmë, s'po qesë merr. Kushti i dytë është qense malli dëmtohet rrugës derisa të vi te ky blerës i fundit përgjithsi kush e ban nëse përgjithsinë e ban banka atë banka është blerës i vërtet atë nuk të lë dje nuk ka problem ndërsa nëse banka e merr makinën do sjell ty dhe nëse prish makinë rrugës ose ka defekte fot fot ty ti si blerës fot përgjithsinë që ti s'kamun atë në vërtet banka çfarë ka bër ka ka marr ka dhën para borx kërkon për ty para më shumë e thjesht Domethën do të res transportuosh makinën, thonë rasti nuk juhet poseduesi të makinës. Prandaj, kjo është për hireve të kamata. Domethën kushti i parë është që mos dëtyroj, kushti i dytë është që përgjegjësia e makinës i kalon bankës, pastaj do t'i kaloj personit nëse dëmtohet. Edhe kushti tetë është, kushti tretë është të që bankës nuk e lejohet tashë stë makinë pa e futur atë në magazinat vetës po e vetës së parë. Po qëse ajo nuk e posedon makinën, por shkon e paguam dhe i thot bliresh dhe shkop më me merr direkt atje në Ati në në në dyqanin kur shiti makinë, shumë e direkt, kjo është një parihile të kamatas. Me të tre kushte, afrohet shumë ndimi para mendimit të dyt. Afrohet aj shumë pranë një viti sa thuash në është shumë e vështirë buzëzëdhënë me ty, sepse realiteti është ai që ia afrohet. Po sikur realiteti, domethënë, në të vërtet është thjesht rrotullama e rrethqark për ta lejuar këtë lloj kamate. Ndërsa ç'ka ndodh në të, të vërtet, sot domethënë, dë kam dëgjuar, kam treguar se një vëlla musliman, një prej xhollavar të njohur, Un trau shitare. Më ka treguar domodin një rast si ndodh ndodhin në Kosovë, të sallëzu musliman tjerë, në Kosovë kishte hapur një bankë që quhej Banki Islame. Edhe e përdornin kamatën hap të zi. Si e bëndei? Shkonte vllai musliman tek banka dhe i jepte faturën e mallit që do blinte, faturën. I jepte faturën. Edhe i thoshte bankës se si kjo është fatura më blinj. Edhe shkonte ai domodinë ja blente banka dhe pastaj kur e pagonte banka paguante me këste, i paguante 50 euro më shumë. Ajo që i jnone, atë duhet merri prej tyre 100 euro, 50 euro më shumë do të marr prej teja ata. Po të merrin 10000 euro, 50 euro më shumë do 50 euro do marrësi fitim. Edhe thoshë këy 50 euro çfarë mashtrimi? Këy këy 50 euro do nuk merret ose si fitim kamato, po kjo është thjesht është shërbim. Kjo është shërbim, që shërbim që do bëjmë ne ne ty. Kjo është gjithë të gjitha një, mashtrimet, gjithë gjithë gënjeshtra. Çdo lë shtese që merret për borxhi që ti e jep dikujt, kjo është kamat. Pastaj e qujti një shërbim. Apo e qyti fitim, apo e qyti fajde Të gjithë të të termët të cilat Përdoren janë një hilët e iblisit Për të bërë haramin halon Qështja 8 Qështja 8 është Kapari Qështja kapari, ne diskutum të qështja Dhe pse kjo nuk ishen lidhe shumë të, shum të thellë Në qështja në kamadës Në nga që dhërë përdojnë dhe dhe dhe këtë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ale joti apo ska parë për para se të domethënë domethënë ta marrësh mallin nëse ti dëshon ta bllokosh mallin që mos e marrit dikush sepse për shkak nuk i ke parë bënd, dhe stajep, dhe stajep, dhe stajep, dhe dhe në vend dhe sa e po sa e po domethënë mallin direkt fash domethënë që në këtë çështje diretatë bashkëqësor kanë treguar se që këto veprime janë lejuar me dietë të, të herkshëm kanë treguar që këto veprime janë lejuar edhe domethënë prej këtyre është treguar ky leje nga Imam Muhamedi Allahu mëshiroft Edhe ka transmetuar një e ther nga Nafi ibn al-Harith, sa i bleu, bleu një banesë për ta bërë ta bërt burg. E kishë urdhëruar Omerit për gjithë banesën për ta bërë burg në Mekkë. Dhe i tha personit që do t'ja shiti, "Shiko un po e marr, po t'jap lekët, por me kush që po e pëlqeu Omerit do ta mbaj. Po se pëlqeu Omerit do ta kthejm." Edhe për këtë kthejmë që po ta kthejmë atë, do t'i jap një pjesë parave. Nuk do t'ja nuk tashu gjithta. Edhe kësu vepruan. Edhe e pyeti Muhamedit, e pyeti Al-Tharom, i thoi Imam, ç'mendim ke a jemi këtë mendimin që lejohet kjo lloj gjeje që ne e qumë ka parë sot. Thaj, domethënë tha Imam Muhamedi, thotë çfarë mund të thotë kur këtë lloj gjeje ka lejuar Omer radiuallahu anhu? Ndërsa hadithi i cili thotë në na'han bil urban është ndaluar shitja në këtë lloj forme që ne, që ti aposh një pjesë parave më më përpara, para se të marrësh mallin. Ky është hadithi i dopët. Kjo është përse për këtë kaparit. Mirë, po çështja e kaparit, ka lidhje edhe me, domethënë, në çështjen e shitjes së borxhit me borxh. Jan disa çështje të domethënë drejtën kanë ato, domethënë shumë koklavitje. Dhe kjo është çështja e nënt, që thuat shitja e borxhit. Kjo është një çështje më e vështira që mund të ngësojmë. Shitja e borxhit. Për shkak se argumentet fetare ato nuk janë shumë të qarta. Është një hadith që profetullami kanë ndaluar shitjen e borxhit me borxh. Jo këto hadithe si dobët. Më problematika është që kanë rënë dakord të gjithë dijetarët e mendimit islamit për saktësinë e këtij kuptimi të, të, të hadithit. Mirpo, kush problematike tjetër? Megjithëse kanë rënë dakord të gjithë, këtë i xhmaa ka treguar Muhammedi, mamë në mundhëritë dhe të tjerë, ata në shumë çështje kanë rënë në kontradiktë, po në shitjen e borxhit, domethënë me me borxh. Ka disa raste. Ndijko që ka çështje tjera të cilat ata domethënë kanë rënë dakord për to. Prandaj dijetarët kanë treguar që shitja e borxhit ndahet në, në pesë forma. Atër dhe më shembul, shkurtimisht, ti bleve i makinë, edhe makinë e kushton 1.000 euro. Këto 1.000 euro, ti e ke borë gjë ati që i bleve makinën, se ke dhe në koma. Kalën dy muaj, edhe i thua ti personit i cili është i zutë i makinë, dhe i bleve ati makinën. A ka problem nëse un në vend të 1000 eurove të të jap ty lekë shqiptare? Do të thotë në vend të eurot jap lek, të blek. Ose në vend të eurot të jap një mall tjetër, jo jo makinë. Do të ta këmbej borxhin që kam unë çaventime, të ta këmbej duke dhënë ty një mall tjetër ose para tjetër. Qartë? Kjo është shkëmbim, ën shitja e borxhit. Tash jë shitje e borxhit. Allahu ndihmoft të kuptoni. Shitë borxh ndaj dy lloje. Ose dhe a shësohet një person ose një personi i tretë. Shembull, tash ti e bleve makinën me 1000 euro, ti sken 1000 euro momentalisht, por një person i tretë ka 1 milion 400000 lek borxh. Qartë? Edhe i thuat ti shitësit të makinës, filanin ka 1 milion 400000 lek borxh. Ai ja merr ti 1000 euro. Nuk munduon të trevetat. Lojëvarsh kur ti i thuat i që ta makinën i thua në vend të 1000 eurove un do të jap 1400000 kur seloj i dytësh kur ti e kalon atë te një person tret, i tretë thua, i thuat do të japi final në vend me 1400000 atë shitja e borxhit është ose t'ia ja shesësh të njëjtit person që ia ja bleve ose t'ia ja shesësh në mall të dikujt tjetër qartë më dhën të futet një person i tret mes Edhe në të dy, të dy arraset Ose kur ti e ndronë me djini person Ose me person tjetër Kjo është duloje Ose ti të jashkëndë shkëmbesh në dor Ose të vonuar Nëse ti e borgjin e shkëmben në dor Borgjin e shkëmben në dor Kjo është të lejuar Ndash me një i tjetër Ndash me tika tjetër Po e shkëmben vë dor më dor Kjo është të lejuar Ndërsa nëse ti e vonon Thu borgjin do të japi një person Por mas një viti ose borxhin do ta japun, por mbas një muaji kjo është ndaluar. Kjo quhet shitje e borxhit me borxh. Borx. Nuk e shet me parë në dor borxhin, por e shet me borxh tjetër. E vonon. Domethënë, në, në vendim i erë un do të jap ty, do të jap ty domethënë një makinë fshirëse, por kjo makina fshirëse nuk ta jap sot, jap masi viti. E shet borxhin me borxh tjetër. Kjo është ndaluar. Ndërsa nëse ti e shet me parë në dor ose me mall në dor, na u ke makinë fshirëse, merr atë tani. Më erë tani një moment. Selmi i këllë veprimi është i lejuar. Domthonse në shitet me, me mall në dorë se me para në dorë, me para në dorë për këtë ka një hadith specifik të veçantë. Dhe ky është hadithi me numerin thotë: Shkohet te profeti sallallahu alaihi dhe i thash: O idhurrullah, un i shes devet në Beqia. I shes me dinar në vënd dhe në vend të dinarëve marr dirhem. Këpëleze kjo është që vështet e që vështirë po është shumë e rëndësishme sepse ne mund të bimë në të, pa e kuptuar farë dhe kjo është kamatë, në disë rasët vetët. Thot, dhe më thënë, dhe më thënë, eshes, eshes dheven, edhe u themë atyri për shumë du për këtë dheve 5 dinarë për jari. Edhe kur vjenë ditë fundit ditës, thot e o nuk kam dinarë, kam dirhemë. Usenda kërmo dinar me 1 dirhem, 1 dinar dhe 1 dirhem. Atëherë në vend të 5 dinarëve vje 50 dirhem. Printeve, çartë, edhe e shkëmbejt. Domethënë un um mbledhut e e shes mallin me edhe kunder, shes mar, mar, ar, edhe i skan me bam i argjend. Dhe të kundër, e shes marr gjendë në vend të marar. E pyet profetin Sallallahu Alaihi Wasallam Ibn Omeri, dhe i thot profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, nuk ka problem nëse ti e shkëmben me çmimin e ditës dhe të ndani pa lën as një lloj borxhi qafën tuaj qafën tuaj. Domethënë Çdo herë, un morë makinën, kam bërë dhën 1000 euro. Vjen vllai Musliman, më thon, jam 1000 euro. Ti them, un nuk kam 1000 euro, po kam 1 milion e 400 mijë. Sa është çmimi i ditës sot? Sot është euro me 1400. Sot, çmimi i ditës, 1. Edhe e dyta, ja jam 1000 1 milion e 400 mijë lek në dorë. Kjo është në dërsa, nëse unë euro, jo të shti, e qartë. Ndërsa nëse un e llogaris 1000 eurot, jotashti, po e llogaris sa ka qenë 1000 euro, sa ka pas çmimin atëher kur un bleva makinën. Ata ka jepësh mi me euros 1200. Dhe llogariza tjerë, kjo nuk lejohet. Ose, edhe llogariza është mi ditë të punoj 1900000, atëherë un do të jap dy masë muaj 140000 lek. Ky quhet para me para në më dhët, si më të vonuara. Domthonë, eurotu si pa juçu. Tash edhe lekët, nuk i shikojmë si më, domthonë që un të dy të vonuara, domthonë kamat në dy vjetët. Nisësi un i bëson thot në 1000 euro dhe më jep 140000 nesër. Më din më këse kaç. E kuptoj idenë e Lëzër. Prandaj shitja e borxhit me borxh një për një çështë të problematikë që sot ekzistojnë. Prandaj nëse ti ke borxh dikujt para dhe dëshiron ta ndërrosh atë borxhi me një me një lloj borxhi tjetër, bëje ndryrimin në moment dhe lahu me person në moment me borxhin. Nëse nuk lahesh moment, nëse është para me para, kjo quhet kamat, nëse është para me mall tjetër në mendimin më sakdietar, madje për këtë është rregulluaj Xmau, kjo është ndaluar. Qartë, por nuk quhet kamat. Nëse është para me mall, nëse është para me mall para dhe ndrohet, por jo dorë në dorë, kjo quhet kamat. Nëse para me mall nuk e jot. Nëse nuk e ke dorë në dorë, e ke dorë në dorë. Domethën, dorë në dorë s'ka problem. Domethën un kam 10 euro për dhë, vendimi i euro, jap ty domethën një mikrofon. Kuptoni? Po të jap një një mikrofon. Ta e për ndorë, na Më tonë nuk ka problem Qar? Me vones, jo nuk leot Kjo këtoja në katër lojt dhën, Kur ti e shetë borgjën të njitit person Dhe kur ti e shetë njit, njit person i tjetër Të tretë, fu të tre vetat mes të Nëse e shetë për ndorës të të vënuara Njitit person Ose kur fu të të tretë me për ndorës të të vënuara Dhe loj i pes Nëse ti shkonte njit person i sini ka vresht rushe Vresht rushe Edhe i thua Rushi që do bëj vreshti vet vitin tjetër, ta kam blerur unë. Ja ku i ke 2000 euro në dorë. Kjo është lejuar. Kjo është hallandë pase. Ndërsa nëse ti thua vreshti vitin tjetër, do ta marrun me 2000 euro, por 2000 euro do të të sjell past 10 ditësh, kjo është anuluar. Nuk hyn te kamata, por është anuluar. Edhe kjo është i prej kushteve që kam vendosur dietare te kjo qyt beju selam, që ti do mund të japësh para për para të të marrësh mallin ti japën parat në dorë në mëzhlisin. Për këtë arsye, unë kam thënë që çështja që, që dhënia e gjysmës parave, jo të gjithave përpara se të marrësh mallin, është i duhet studiuar mirë, se po sikur zë dietarët dhe vetë ku kanë fund të çështej, shikosh shumë mendime. Edhe ka, edhe juhet ka parë që përmendëm ne tek temat te çështet e mëparshme, është shumë një gjashë me të cilën po themi. Pse dietarët tuaj kanë ndaluar atje kanë lejuar? Do të po sikur çështë kanë shumë koklavitë ndvajaja. Është çështjë që, që domet vërtet një lloj studimi djegjer, edhe unë domet sot nuk kam gjetur një studim. Për të çojtë thuash se është një libër shkruan ka sile për të gjetur. Por disa dijetarë thonë që për këtë çështje ka ixhma, ndërsa tjetër nuk ka ixhma. Edhe Shej Gibrini Allahu Allahu e lutë Allahu mëshiroftë se ka vdekur, Shej Gibrini në librin e vet Tehsir fiqul Muamalat ka treguar që për çështjen e shitjes e borxhit me borxh nuk ka ixhma dijetarëve, por thotë është thjesht mendimi i shumë dijetarëve. Dhe jam çuditur pasi kam kërkuar shumë këtë çështje, shitit borxhe me borxhe ka qenë një çështje më, më të koklavitur. Dhe pse shumica e dietarë shprojnë xhma, thotë shitxhbriz është nuk ka xhma te çështja. Ky çështje është shumë e diskutueshme. Po sikur zon disa raste, domthonë i ka lejuar, disa i kanë ndaluar, një argument të qartë në të nuk ka. Nëse ruhet njeriu për arsye që i kanë ndaluar, nuk bën keq, domthonë sepse sa më larg harama ta që mirësh, ose sa më larg dyshimin. Dhe çështja e fundit fare. Çështja e fundit fare vëlezër është çështja që kemi përmendur në, në lidhje me siguracionin. Kjo është tema e fundit që kemi folur rreth ne kaluar. Ne treguam një që siguracioni në Islam ë siguracion për simbol plasë, nëse siguracioni tregtar që këto llojet e siguracionit mund, mund të bëhet nga shteti ose nga nga nga firma private. Formët të ishtë në këto dhe forme, do më thënë, një person pagua në mënyrë periodike një shumë parash, ku në drejtë një drejtë, e përshumë në shumë në shne, ea, shumë parash, shemull, pagua në shdo vitë 50.000 lek, që në se ti sëmurë është në do një her, këto, do më thënë, shpenzimet e spitalit edhe të ilacheve, i heqë, do më thënë, firma e shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në Edhe un u tregova për të lëgjeje, domthonjë që e, dietarët, dietarët e njohur dhe gjithë shumica e grupeve të të, të dietarëve që kanë diskutuar të çështën kanë thënë që ky ky lloj domthonë akt marveshje është ndaluar në Islam. Ne kemi treguar shumë arsye pse pse është ndaluar. Një parësyve është se në të ka gharar, gharar do të thonë që është një lloj akt marveshje shumë shumë e, i i errët, shumë i errët, shumë i miegullt. Në më dhënë, ti për paguan 5 mirek shdo vit, por ku në dretë shfarë gjëje? Ku në dretë shkaj që ti nuk e di, a mund të fitosh, a mund të fitosh? A të fitosh gjë, për së të fitosh asë gjë? Ka rrasë të një përson 10-jit nuk s'murë të fare? Nuk s'murë t'i që? Ka rrasë të një përson nuk s'murë t'i që? Ka rrasë të 10-jit nuk s'murë të fare? Përshë përguj legët të dhe të tërë? Një dhe s Kështu që siguracionit thasht nuk lejotë, nëse të të thullë, a, a ketësh të pakur siguracionit në nuk lejotë nuk lejotë nëse të pakurësh, nëse të marin pa dëshirë si rrasë përshonë makinëve, dhe të pojqesë nuk pagun, të pakurën të blokojë makinën, ti të më thënë në të tëllë e rrasë në më ndojë dhe, më, dhe këtë, këtë, kështë më ndimit të të djetarëve dhe dhe dhe të të të të të të të të të të të të të të të të t është i të lejo në të lëras, të dhe rasit të paguës të të rruaj të më pasrojnë më të mave E vëse ti të, të më dhe më si dhe më kusarë, kër deni kusarë rrugët, dhe të përshu më jetë 500.000 lekë Ti ke 1.000.000 lekë me vete Edhë dhe zhëtë i atë Mijë dhe për që jesë një 500.000 në ti marë gjithë dhe të një milion të jithë Që jesë një 500.000, mijë më jetë një 500.000 të tjera Kjo dhe gjithë në në, në mar Pika 2 që du të pasë parasyrë që nëse ti e paguan siguracionin, nuk të lejoj që ti të marrë shprejti më shumë se sa që ke paguar. As një qindarë. Nëse ti më shumë se ke, ke më shumë se që ke paguar, shdo shqindarë të më tepër që o të kamatë. Shdo shqindarë të më tepër që o të kamatë. Shkurtimisht vëlezë këto i ishin domosdën ato çështjet që ne kemi diskutuar gjatë afro 10 mësimeve ose 9 mësimeve lidhën më po me çështjen e kamatos dhe unë do të them me gjithë mësij që kemi mbartur nuk e kemi dhënë hakun kamatos siç duhet. Ajo ka edhe shumë çështje tjera, të cilat kanë nevojë të diskutohen, por unë përpojesh ta shkurtoj edhe pse e di domosdën që anca çështja janë pak vështira për të kuptuar, por mjafton për mua që unë i hodha pak dritë në të çështje. Mode pa drejtë, do të them që në, ty, që til, pyet, dë në ty, dher, ti dëgjove që paska dhe diçka tillë. Nëse ti dyshon pyet. Do të them ti deri ditës që kishe dëgjuar, nuk e kishë ide që kishe mund mund të kamat. Ka kështu, mund të kamat. Tashi dëgjove që paska edhe kështu, mode kjo mund të të kamat. Atëherë nëse ti dyshon pyet. Dë me do të them më mjofton mua që unë të kam futur njëfarë dyshimi në disa çështje që ti ke pasur surprizë se kjo është dyshim. Pyjni mos është kamat? E dhe them elhamdulillah, e kemi hapur syt disa vëllëzë që aty që kanë dashur marrën pjesë në otomësime. Por shikuar një herë ato realitetin, por të shikosh se mos është kamat dhe minimum, nëse nuk e kuptove, pyet, etacion pas ai domodin Hoxha ose ai i cili do të pyesh, që ka dije fetare normalisht, ai që ka dije fetare në këtë çështje, ta siron që këto veprimet që u bën ti në të, të, të vërtet a quhet kamat apo jo. Kjo është çështja. Ndërsa vllai pyeti për çështjen e kusurit. Këtë çështje kam përmend disa dietar për ty domodin bashkohorëve dhe më në është shekë në themini edhe shekë e, shënkini të i kusurit dhe më në qështë e kusurit të dhe formë nëse ti shkonë dy qanë dhe blenë për shumë blenë për shumë një, një karton më vez një karton më vez vezë e një 100 lek të topa 30 kokra 3.000 lek edhe a i thot ty i dhe 10.000 lek shënë atiti 3.000 lek a i thot unë nuk kam 2.000 lek na 5.000 lek 2.000 lek të këthej më mrapa Nëse i thyrësh punësh po problem, çështja është sa i thyrën vetë, por shumë të jep të kusoj në moment nuk është problem. Problemi është nësa i gjithë është nëse ai ëh? Atëherë ti mos e jep lekët ose i jepi lekët atë ditën më vonë, po kot nëse i thyn diku tjetër. I jep ale i thyj mi hy lekët. Po e bën ti se ti po shoh zëvendësit tont. Ti thyn lekët, jep gjithë ato ti e ke lekët që duan atë. Ndërsa nëse ti, thua, ti. Në leket, i thuat ti 90000 lekët 3000 lek kushtojnë vezët. 5000 lek ti po m'i jep 2000 lek 2000 lek, domethënë do m'i jap më brapa dhe, dhe, dhe, dhe, dhe ikën të sheshën kiti e dhe djetarë tje e ka në qytu kamat pëse? sepse ti 3.000 lek, kushtë e mbezët 7.000 lek, për që edhe i edhe kunde 7.000 lekve që tja bej edhe 7.000 lekve, ti edhe 7 e këtë, 7 lek, 7 lek, 7, këtë u pesë, nëngel dy qartë? dhe kjo është kamata vanesës kjo është kamata vanesës për ndër nëse nuk ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Çando do ka mund si shumë, çu se po pse i stamë kanë lutur do gjëje. Ka mund si shumë që kë ai personi, që dy qen xhiu. T'thot ty që un kam bërdhën 2000 lekë dhe pastaj harron do, dhe s'kam bërdhur as i lekë. Jo kaq, po ka mundi ti të, të, të kë, japësh lekën në dor, ta marrësh mallin dhe ai të harrojë. Ka tregu është në këtë kryas mandon vet mua. E ai bëgëndor, e më mallin, edhe ai thot pastaj, "Jo s'më ka dhënë as i lekë." Tamon. Për këtë arsye Islami ka ndaluar dhe këto lloj forme. Pandaj në çdo rast, zgjidhja është ose ti ja përsh lekët më brapa, ose ti shkos ti thyes vet vet lekët, ose ti thua ti mi sy lekët diku tjetër nëse nuk e ti thyesh, pastaj mi sill, më do të silli lekët u të gjithë ja ti apo biopsi që takon ty, ose për ndryshim ose li e ti as e çindarq pa e marrë lekët plota. Dhe ti ççi kusoj. Ky është mendimi i shkëndit. Ndërsa ë sheh në femini, këtë lloj veprimi e ka konsideruar, domethënë thotë, shpresoj që nuk ka problem me gjithë të themë se kjo mendimi shëshkëndës më isakt, ma aferdun asetë vërtetës në basë argumentët e fëtare që kemi tërguar, edhe me kaj që du më nëmbyllin temën e kamatës, edhe javim këpagum se që është je dhe falendrimit të konë Allah, subhanët talë, cilë në e lehtësoj, ku se Allah në madhurë në e ndryshojë sëyt për të shikuar të vërtetën në ruë, në nështë do haram, Allah, u ashkulemi në gjithë.